Välkommen till Voxin podcast. Hej Thomas. Hej, hej Kristina. Hur var din vecka? Vad bra. Jag har bytt arbetsplats, så nu jobbar jag hemifrån resten av sommaren. Oj, det låter trevligt ja. för tv-tittandet. Vi är otroligt mycket kul att prata om idag. Oj. Tänkte vi skulle prata lite nyheter, bäst och sämst i veckan, lite annat kul. Mm. Vad har du för nyheter då? Ja, förutom. Några rikande färska nyheter som kommer alldeles strax så tänkte jag det här med att Britney gick till David Letterman och berättade om sin graviditet nummer två med k -Fed, Som snart blir FedEx har jag hört. Okay. <laughs> <laughs> eh, vad tycker du om, inte så mycket om henne, men om att Letterman har blivit the go-to guy när man har någonting stort att berätta? Ja, att han har blivit en yellow king. Ja inte speciellt farlig att berätta nyheter för. Och till och med en sån där som man väljer att berätta nyheter för. för att det skulle liksom kanske Han är ju inte känd för att ha de högsta tittarsiffrorna menar jag om det av den anledningen. Nej men han var ju alltid the grumpy old man förr i tiden som man verkligen passade sig för. Jag vet inte riktigt varför han har blivit mysperson. Jag undrar om det inte har med två saker. Dels en liten mjuknande av att, av, få, barn. Av att få barn. Jag ska bara säga att en annan är förutom Britney är det då Oprah som kom efter tio år inte har med Madonna kom och red första gången efter att hon hade slagit sig och gjorde inte det hemma hos någon annan och, så det är lite sådana exempel men dels det och dels så tror jag att Leno är så över att där går man ju inte för att göra någonting och så har man någonting man vill berätta samma dag, då måste man ju välja en talkshow. För men annars. Leno har ju liksom så det är ju inte så konstigt då. man känner att han är över han har ju alltid varit över, men nu har jag själv sagt också att jag är ingen bra längre. Det är bättre att Conan O'Brien får ta över min show. Precis. Då, är, då räcker det väl, då vill man ju inte gå dit längre. Vad var det förresten som var det Emmys i år eller eller för år, senaste Emmys eller Golden Globes där Letterman kom in och gjorde tribut ja. till Johnny Carson? Det var väl Emmys. Det var, Men det, det var ju liksom verkligen speciellt. För det är ju ändå Leno som tog över Johnny Carsons show. Ja. Och ändå bestämde producenten att det David Letterman fick komma in och hylla honom. Trots att han så att säga, blev sparkad. För han var bättre. Han var bättre. Jag vet. Men han är ju en bättre namn. Han har ju alltid varit ett bättre namn. Och för han är svårare att få som gäst. Och göra någonting. Liksom. Det tror jag är en bra poäng. Att det handlar helt enkelt om att... Han Men hur påverkar det här hans... Um, och före detta publik som tyckte om lättmann för i tiden. Mm. Tycker du, är det roligt att se honom nu när han har blivit Nya Larry King? Men det påverkar inte så länge som han liksom gör det här För jag tycker att det har fortfarande Varit så Kanske inte så mycket med Oprah Men han är fortfarande så pass och speciell När mm. han gör de här grejerna Så att han har fortfarande inte fallit för den här promotion Intervju och hon kommer för att berätta något Då måste jag vara extra snäll Nej. Den dagen han gör det förlorar han mig ja. Men tyckte du inte att Britney-grejen var lite Att han var väldigt Extra snabbt. fast han sa ändå liksom så här, men är du gravid eller? Jag menar, det var ju inte liksom känsligt så. Däremot Oprah kommer åren, det? det var verkligen så kissass och, ja, och din show och det är så bra och ja. det är så bra och det är så bra. Och där kunde han ändå ha liksom... Det var nästan som en John, John Stewart intervju. Ja, menar, hon har ju blivit spirituella ledare nu USA. Liksom. Ja. Det får, nu får du liksom nu får hon ge sig. Ja, men i alla fall, så länge han inte faller för långt ner i det hålet han inte förlåt mig. Och vad tycker du? Jag tittar inte på man länge, måste jag säga. Jag känner inte något större behov. Men varje gång jag tittar så håller jag helt med om att kändisintervjuerna där är mycket bättre än Daily Show som är min primära nattliga talkshow. Mm. Ja, Daily Show är ju mer för bra politiska författare, då är det kul. Men... Fast det är inte gästerna jag ser Daily Show för. Nej. Det hänger med i nyhetsflödet lite mer. Men händer det någonting att man får reda på att någon gäst ska komma till lättemön av någon speciell anledning? Då väljer man ju ändå att titta på det, Absolut. kan man känna. För man, det finns en spänning kvar hos honom Absolut. Jag skulle aldrig titta på en Leno-intervju överhuvudtaget, oavsett vem det var som var gäst, och verkligen tune in. Det är, om jag inte har någonting annat att göra förstås liksom släppa det och gå vidare till de jättepinfärska nyheterna som kom i natt. Ja. Och det är att eh, Network, stora kanalerna, har redan nu bestämt eh, ett antal piloter, vilket är väldigt tidigt, mm. eller hur? Absolut. Jag tänkte dra några och se vad du tycker. Mm. NBC tänker satsa på två eh, bakom kulisserna av tv-program, program. program. Okay. Den ena är ett drama producerade. program alltså. Precis. Det ena är ett drama producerat av Aaron Sorkin som ska vara lite Saturday Night Live bakom kulisserna sketchgrej och den andra är faktiskt av Saturday Night Live writer Tina Fey som är en sitcom. Gillar vi. Den gillar vi. Och den ska vara med Alec Baldwin. Ja, vad roligt. Mm, absolut, så den har lite potential. Jag undrar varför de plötsligt vill göra bakom tv. Kan de ha med så så göra? Ja, det kanske det kan Så det kan vara någon trend Ricky Gervais sätter stämpel på NBC ja, ja, det kan vara, är det NBC som har The Office? Jag tror att det är det faktiskt Vad <laughs> sa vi om vi säger saker vi inte kan? <laughs> ja, ja men vi kan väl spekulera i det En annan kul grej som NBC ska ha, det är en sitcom med John Lithgow och Jeffrey Tambor mm -hmm. Du vet, som från som som. resten ja. Och den ska handla om typ en odd couple grej, ja gubbar som är i, i lite äldre ålder ska ha kul sina sista år. Jag tycker det verkar, för jag tycker båda de är skitroliga. Ja. <laughs> jag vet inte, det kanske bara är jag. Så ja, tror du det här kan ersätta de grejerna som försvinner här nu då? Var det NBC vi pratade om? NBC, ja, jag precis. Det är Will and Grace som försvinner. Alltså, och jag tycker det känns skitfräscht att Will and Grace försvinner. Absolut. Och Tina Fey kommer och Jeffrey Tambor som har of Development ändå kultfaktor. Jag tycker det känns jättebra beslut. Ja, nej, Jag bara tänker om du tror att de här har en chans. För det är väl väldigt få av de här piloterna som faktiskt brukar bli någonting. De först, några av dem brukar bli nedlagda efter bara den första avsnitt. Nej, Jag tycker att de känns som att de har så tunga namn. Mm. Och att det vi brukar klaga på med sitcoms är att det är så, så här vanlig scenario. Det är mm, liksom teachers. Precis. Ja. Unga killar som ska hitta tjejer och inte mm. gör det. Jag vet inte, det är liksom så basic story så det här är ändå någonting nytt. Eh, ABC de har en serie en komedi med Ted Danson tillbaka som psykolog. Är inte han lite över? Han är så över. Jag håller helt med. Helt ofresht. Ja, nej, men det är väl Steve Guttenberg plockade de fram i Veronica Mars. <laughs> och vad, vad ska han göra? Liksom? <laughs> Verkligen. Nej, det är helt sant. Och sen har de en ny JJ Abrams som sover. Det är därför jag tar upp det. Six Degrees heter den Och det här, hur originellt låter det här då? Intertwined Lives of New York Strangers. Åh, oh, det är din favoritfilm, Crash. Ja. Fast i tv-serieformat. Ell. Jag tycker också att det låter lite som Love Monkey. <laughs> Men det ska väl vara lite Stanley Milgrams Theory i Degrees of Separation då antar jag, eller? Ja, ja, det ska vara. Eller kanske Six Degrees of Kevin Bacon. Precis, <laughs> som ni kan googla. Ja. <laughs> eh, CBS satsar på Friends co-writer David Crane i en ny komedi, så att de plockar fram honom. Ja. Crane, Pudden, Smith, så <laughs> Ja, det känns också helt över. Och Fox dammar upp Brad Garrett från Everybody Loves Raymond. Ja, han var ju för sig brorsa. bra. Ja, det är han storebror? Så. Ja, så jag tänkte ja, han är väldigt stor. Ja. Nej, han, är nog, ja, nej men han har ju alltid fått gömma sig bakom Raymond där, så att det var väl trevligt för, för han personligen. Jag kommer inte se det, tror jag. Men nej. Hej. Och Jerry Bruckheimer kommer med en serie om advokater med Victor Garber. Mm -hmm. Advokatserie, det måste vara en varje pilotsis. Precis. Så det, är väl det. det är det, är lite till. Men det är väl de vi kan nämna den här gången kanske kommer tillbaka. För nästa vecka kommer det ju släppas en hel radda till med okay. nya förutom den här. Så mm. Då återkommer det vi till det. Då. Men vad tror du, hösten? Jag vet inte, jag har ingen hopp längre för tv. Jag tycker de senaste säsongerna har det inte kommit någonting nytt som verkligen jag har fastnat för måste jag säga. har jag fel. Är det något du tittar på som ah. House? Jo House är för sig. men det har ju bara två säsonger med. Ah, ja det är sant. Det är sant. Det är ingenting supernytt den här säsongen med. men jag ser verkligen fram emot Tina Face SNL. Det är några grejer som jag tror bara att hon kan misslyckas. Det tror jag. <laughs> men i alla fall. Du kanske vill börja med bäst och sämst i veckan som vi var lite inne på. Jag var så besviken på att det inte var en South Park den här veckan mm -hmm. Jag hade verkligen sett fram emot en South Park så, mm. så att, jag, Var det jag, något speciellt ämne? Som jag, jag hade kunnat du... se ja, eller... Det var mer att jag kände att tv-veckan var inte riktigt komplett utan ett South Park mm -hmm. Så jag var lite besviken Men så kan mm. det vara idag Man måste kolla tv-tablon bättre mm -hmm. Och du då? Eh, var jag mest besviken på? Nej, and låtsen, ja, jag, jag kan säga att jag var mest besviken på Scrubs den okay. här veckan, som jag tycker som jag har haft tre fantastiska veckor. Jag har till och med gråtit en skvätt, <laughs> som vi om. Jättegulliga avsnitt som nu blev ett sånt där slapstick. Eh, där Zach Braff bara liksom håller på med jättetokiga drömmar och de, är, de gör... Det är inte så bra för mig. Så du gillade inte den här att de faktiskt återanvände scener från tidigare Scrubs och gjorde det till en metagrej? Nej, jag tycker inte att det funkade. För det blev liksom, de misslyckades ju att göra någon nostalgi i det för mig. Mm. Det blev bara liksom slapstick. Okay. Så det var min största besvikelse. Mm. Och sen läste jag, jag har inte sett någonting om det men jag tycker det var lite B. Det är att de, har, de gör en massa bird flu eh, dokumentärer och mm. skräckprogram i sweeps. Det tycker jag är jätte Vad När ska de göra det då? Ja, men, jag bara känner att journalismen har alltid hol varit. holkas ur ja. äh, okay. så mycket så att det inte är klokt. Jag oh. vet inte, jag bara tyckte det var fult. Vi ja, tillbaka från 40-talet. Okay. <laughs> <laughs> ja, jag ska ta min, <laughs> mitt flygplan. Håkan. Och bäst för mig var jättekonstigt nog, Lost. Okay. Som hade totalt förlorat allt för mig förra säsongen. Ja kämpat mig vidare för att Göran gärna vill fortsätta se Lost. Okej, nej jag har ju inte sett Lost alls den här säsongen. Lost är tillbaka. Senaste två avsnitt jättespännande. Eh, det var några avsnitt med här rök och så kom såhär mystiskt som var verkligen Jump the Shark moment. Kan man förklara det kanske? Nej. <laughs> Googla. <här> <här> eh, men nu är det tillbaka i alla fall. Nu har... Eh, tagit sig och blivit jättespännande och det känns som att de, kan, de kanske lurar mig, men det känns som att de håller på och man får veta lite mer och mer grejer om den här ön vilket verkar vara en total manipulation av någon, något företag ja, Är det här en spoiler? Det är en spoiler ja. <laughs> ja, Jag ska inte säga något mer, men otroligt bra den här veckan mm. Och du? Ja, det var ju Veronica Mars äh, avslutningen ja. som jag verkligen gillade den här veckan Menar, bara det att det slutar gör ju att de måste avsluta säsongsarken, det vill säga den här jävla busskraschen som ingen någonsin har brytt sig om. Mm. De lyckades ändå sy ihop den, äh, även om det var mer komplext än Syriana i hela upplägget hur det, hur det nu var. Liksom. Men äh, jag tyckte ändå att det blev äh, väldigt spännande på slutet där. Äh, och upplösningen var ändå gjord för två säsongers upplösning, för vissa grejer från första säsongen som också mm -hmm, var Så de hade väl lite grann planerat känns det som, vilket är tråkigt att det här kanske blir sista säsongen då mm. vi inte har byggt Inget är klart där. Inget är klart okay. Jag kollar det senaste igår. Jag tycker det skulle vara konstigt om de laddar ner med tanke på snackis som har varit runt på ja. Arnhem. Men, men äh, ja, det var ju kul att. Men du om det avslutades nu helt, om det inte blev, skulle du vara nöjd? Nej, det, jag skulle ju känna mig lite cheater, det måste jag ändå säga. Men, men okej. Okay. Mm. Det går att acceptera. acceptera. <laughs> Vilket tur. Det är inte så viktigt. House och så Sopranos måste jag bara. Ja, vi, vi nämner ja. dem varje vecka, jag vet. Men det är så fantastiskt bra standard på dem just nu. Så att det är inte klokt. Så att de ligger på min ständiga bästlig i veckanlistan för tillfället. Jo, House denna veckan tyckte mm. jag var väldigt bra. Uh, Sopranos var lite besviken på. För jag, till skillnad för dig så höjer jag min standard när någonting är bra. Mm. Så att om jag verkligen ska tycka att det sticker ut så, så skulle jag säga att då måste det vara ännu bättre. Mm. än vad bra. Fast det här House-avsnittet, förra var roligt med Anthony Soprano Jr. som... House mm. Sipranos. Ja, så bra menar jag. Mm. Anthony Soprano Jr. som lite minigangster. Det var väldigt roligt. Men den här var väldigt tung mm. med Michael som superheroinist. Och verkligen, verkligen... Men var det inte för plåttrigt? Alltså att det var tre, fyra olika storylines. De brukar inte ha det. De brukar ha mm. renare tema på sig Men Jag upplever ändå att allting handlade och mynnade på den här festivalen. Och jo, det var liksom... jag vet inte. Det var ja. både Paul... Poll... Gekometti eller vad med. <laughs> Pål <håll> med vingarna. <laughs> ja, just det. Mm. Och så var det heroinistgrejen och så var det back, back to basics- jag vet inte, det var för många grejer. Mm. Jag, tyckte det, jag tyckte det var så bra. Hela den här grejen med när han och eh, Tony och Michael ut och kör och råkar bara komma på några så här biker ja, ja. människor som snor vin. Och så, och så börjar Anthony att snor, eller Tony och snor ja. deras vin. Och så bara visar vilken liten skurk han är. Liksom. Vad fan behöver han tio lådor vin? Nej, det, var för? Inte där, för det var ju back to basics. Ja, jag säger, men jag tycker det är så fantastiskt. Ja, ja. men det visar liksom att det här är blodet av Tony och var den här skugga. Jag tycker det är mm. så fantastiskt. Nej, Jag, jag känner att det är för mig... Han är Tony från The Block. För tillfället kan de göra inget fel. Ja, okej. Okay. Om man ska gå tillbaka till lite vad jag tycker var jobbigt eller tråkigt så måste jag säga hela säsongen av Gilmore Girls har varit väldigt dålig. De, jag har förstått det, var tråkigt. Ja, och de avslutar med ett okej okay avsnitt i och för sig, mm. men som fortfarande Ja, det är bara kulmen av... Det här var alltså sista avsnittet för evigt. Nej, för säsongen. För säsongen, så ja. det är alltså, men man kan säga att det är Amy Sherman Paludinos sista, sista avsnittet, avsnitt och den var Absolut. dålig. Oh, tråkigt. Ja, de, de har ju sagt att hon ska komma tillbaka och skriva det allra sista avsnittet, mm. så det ska ju bli en säsong till. Jag kom på förresten varför hon vill ha två säsonger, det är för att Rory graduates först om två säsonger. Ja, ja. Men. Vad spelar det för roll? Har en Nej, serie är... liksom ja. gjort sitt så har den gjort sitt. Ja, ja, absolut. Jag har kunnat tänka mig mm. att de slutade nu. Ja. <laughs> eller förra, förra säsongen. säsongen. <laughs> ja. Nej, men, det var därför så jag tänkte att vi skulle göra en segway in till eh, nästa ämne som heter ah. Ja! <laughs> I alla fall. För det här veckans avsnitt så var det ju trubbadur-tema. För om det var förra eller förra så var det någon av ja, de här som står och spelar på i Stars Hollow som blev upptäckt och skulle vara förband till Niljan. Mm -hmm. Niljan hade ju någon film eller turné eller vad det var. Mm -hmm. vad var Han den? har en ny skiva, alltså anti skiva som Just är det. jättebra faktiskt. Så det var det jag tror jag som de försökte promota lite grann mm. i, med att det var någon som skulle spela förband. Och nu eftersom den här personen blev upptäckt i Starz så började det plötsligt komma fler från vid Trubadur Circuit mm. som invaderade stadshallen och det var liksom Trubadurer över hela staden. Det låter hemskt. Ja, det var i alla fall. De gjorde det lite kul men, men fortfarande så... Det är Trubadurer som mm. går på gatorna. Det är liksom ingen bra. Mm. Och då tänkte vi att vi skulle göra lite mer av ett tema av det då kanske. Jo, det var det jag skulle säga också. Marilyn Raskub eller vad hon heter, var en av de här Trubadurerna. Hon... Chloe, va? Chloe och Brian i 24, mm. Hon var en trubadur. Hon var en trubadur. Hon har tidigare varit med i en konstfilm som Kirk gjorde på en filmfestival. Också, tror jag. Aha, Så hon känner har faktiskt henne. varit med där förut. Det var lite märkligt för hon var ju samma karaktär som hon är i 24. Men är hon, hon är alltid det. i alla? Ja. Men jag tittade lite grann på uh, IMD-bergen och hon har... Har gjort TV ganska länge. Mm. Hon har väl gjort mycket komedi. Hon ja, mm. det. det märks ju. Jag står inte ut med såna här vandrande trobadurer. För mig började det med den här What About Mary Ben Stiller-filmen ja, som de hade liksom ett upplägg av att de skulle vandra runt där och sjunga ungefär vad som hände i handlingen som jag tyckte. Jag kommer inte ihåg det här alls. Kommer inte ihåg att Han ja. satt i trädet och sjöng när då saker och ting hände nedanför. Och så ja, där. Nej, ja, det var i alla fall okay. där lite grann. Det så bör det började med Robin Hood? Ja just det, Robin Hood också Nej, Men, men det, den tycker jag är liksom Exakt Stars och trobaduren Om det inte till och med är samma snubbe mm -hmm. Det är verkligen någonting Som mm -hmm. klingar sant med Men jag kan googla det vid tillfället ja. Och sen är det ju Phoebe, vänner Som skulle vara någon liksom, sånt där. Men, jag tycker men Phoebe var ändå en karaktär mm -hmm. Om man säger, första avsnittet var popular Jag vet inte om du såg det Men Nej. där var det också uppbyggt Precis som, About mm. och som du beskriver det About det Där var det en trubadur eller en kvinna, en sing songwriter en kvinna, mm. Sidney Forrest, mm. som sjöng sin sång där. Då. Genom hela avsnittet, från och till, då, to bend and not to break, det som senare blev avslutningsmelodin i alla andra avsnitt. Men första gången jag såg populär så tänkte jag, men herregud, ska de ha det här som format? Men det var bara i piloterna. Sen har vi ju Ellen Oh. Som hade sin onda Shepard, inte är på sättet, kanske. Men, men jag tycker det är en skillnad det vad det jag skulle säga. Phoebe är ändå en karaktär mm. som är lite jo, det quirky rätt. och gör mm. trubadur grejer Men den här andra är bara påhäng. Mm. Så vi inte riktigt fattar varför. Men jag tycker det finns ett program som har fått att funka, okay. har jag kommit på. Ja. Och jag tror det är? <laughs> Scrubs! <laughs> ja, de har Dels... sin... Duo. Ja, dels har de okay. de här barbershop-gruppen ja. som, som ändå också är karaktärer ja. men de kommer in lite så här och gör handlingens kul. Mm. Och sen har de ett fantastiskt avsnitt med den riktiga snubben från Men at Work och som stod i garderober med sin gitarr och sjöng en av deras finaste låtar som jag nu inte kan sjunga vidare, bara genom Nej, hela det avsnittet. Inte, det ju <laughs> ja precis <legaliteten. laughs> Ja, precis. Men, men det avsnittet kan ni gå tillbaka till någon box och titta på. Sjöng för var... jag förresten lite grann på ska vända nåt till break eller <laughs> Det är väl ganska bra. Hur formaterar Nej, men de har fått än så länge det där tycker jag. tycker inte du är det här barbershop-gänget är roligt. Jo, det är ganska kul. jo, men SNL har ju alltid haft en trubadurtradition kan man säga också med weekend update. Så ja, okej. Okay. Jag tänkte att du skulle prata om husbandet tänkte det var helt annat. Nej, det, ja, det kommer någon och sjunger. Adam Sandler gjorde ju det jättemycket. Ja, precis. Och, mm. det kommer jag bara ihåg Adam Sandler. Så. Ja. Mm. Jo, men det har funnits massa fler som har gjort det. den mm. Bara förra veckan var det en väldigt kul när när de skulle göra en debatt. Ja, det var väldigt roligt. Och, ni såg det. Och de istället sjung med bara ljud. Det var väldigt kul. Var det här en segway? <laughs> det var en segway. <laughs> segway. Ja. Jag prövar segwayen. <laughs> jag förstår. Prova segway. så, här, så länge har det fungit lite kryssat <laughs> den här gången. Så segway ska vara. Ah! <laughs> Okej. Okay. Eh, segway ska då vara att vi skulle prata lite grann om vad Direkt översatt, gör en bra SNL-host. Hur, hur är man en bra SNL-host? Och och vad jag menar med SNL-host är alltså inte det här gänget som ständiga gänget i SNL utan den inbjudna kändisen som är där för att promöta någonting. Mm ja, eh, Vad tycker du? Jo, jag har ju eh, några olika grupper som jag har kommit på. Då. Ja. Dels de jag verkligen tycker är de som jag ser fram emot, det är the Funny Guys. Mm. Det är Alec Baldwin, eh, han är alltid rolig när han är där, han, han bjuder på sig så mycket. Och sen så är det sådana som jag tycker är roliga, som Steve Martin till exempel. Jag vet, du är inte jätteförtjus i Steve Martin av av SNL, men jag tycker ändå att han är lite grann... proffs. Han, han är ett proffs, precis. Mm. Nej, men sen har man ju andra... För jag skulle vilja flika ja. in det för du kallade dem för funny guys. Och jag tycker mm. nämligen att de som betraktas i entertainment-businessen ja. som verkliga funny guys, de som är stand-up comedians, för ja. det är ju inte Alec Baldwin, han nej, är ju ändå skådespelare. De är alltid skitdåliga. Ja, nej, men det kan jag hålla med om. Men ja. Det, jag kommer, det till kommer till, det. för då har, vi, då har vi en annan kategori, mm. som jag tycker är de sämsta, men jag tänkte ta dem sen. Då ah, tar ja. tar dem det är de som är där för att göra det de inte är bra på. För det är ju SNL ett forum för lite grann. Om man är seriös dramaskådare så får man komma dit och vara rolig. Om man är inte så bra på att dansa så får man komma dit för att man ska promota sin Broadway-musikal. eller liksom. Jag tycker att den kategorin du pratar om där hör verkligen hemma i den sugiga gruppen mm. där. Men sen har vi en sugig grupp som jag tycker är ganska roligt att titta på. Okay. Och det är som typ när de bjuder dit algor. Mm -hmm. Och vissa sportkändisar Så man vet, vad fan ska de göra med de här mm. Människorna, de tycker jag kan vara ganska roliga Om man lite grann ser fram emot och ser dem Men det roliga med dem är att det roliga är ju att se Al Gore driva med sig själv. Mm. När han liksom... Men är det inte lite så här katastrofvarning också? Att man känner, jo, vad, vad ska ju det här gänget göra med den här figuren? Det är kombination av katastrofvarning och att se Al Gore liksom skämta om... Just Al Gore rolig i ja. sig själv, bara fattar ner Al är Så Al tråkigt, ja precis. Men jag tänker att det är inte kul när Will Ferrell driver med sig själv. För, vad är det yeah. för kul med det? Ja, men det är det som är, det är en så stor skillnad i det tycker jag. Jo, sen har vi de här aktuella också, mm. som förra veckan, Tom Hanks. Då. Mm, mm. De kan ju vara roliga mm. att titta på. De är roliga för att det är aktuellt på samma sätt som, man, som vi pratade om förut med Lättemann att mm. titta på det. Ja, det tycker jag. Jag tycker att de är kul. jag tycker att det blir... Men de är aldrig roliga, eller väldigt Nej. sällan roliga. Vilket i och för sig sänker förväntningarna för i alla fall för mig. Mm. Men de som är proffs och de som låter som man känner låter sig eh, arbetas och formas av gänget mm. är de som blir bra tycker jag. Absolut. Men de som kommer dit med en egen agenda att jag, jag är skitkul som Dane Cook som är nu numera den stora, stora komedien som ja. alla gillar i USA som vi inte tycker är speciellt originell. Nej. Men när han kommer dit... Lite så grejer så, som han har... Lite grej. Men, ja, men han är i alla fall inte den nya... Är det söd, liksom. Tror du inte Sarah Silverman ska göra det? Ja, varför inte hon komma? Ja. Men i alla fall, jag skulle bara avsätta poängen att, att de kommer med en egen så här, jag ska vara mycket roligare än gänget. Mm. Och inte bara liksom The Straight Guy på något sätt som ändå är ärligt på och är så bra på att göra. Mm. Det blir inget kul. Det var ja, min poäng. <laughs> det din poäng. Vad är din Men vad är dina favorittyper av gäster annars då? i SNL. Ja. ja, men det är ungefär som det. Du... Jag tycker om de här som kommer in och låter sig vara väldigt straight och alltså till exempel Lady Baldwin och Tom Hanks som kommer in och liksom, att Tom Hanks gör så här. Sexskämt och sånt som han gjorde på förra veckan med liksom var med i någon slags 80-talsvideo där han gör Right Said Fred och sjunger om att cut my testicles off liksom. mm. det blir ändå han det är inte en in character för Tom Hanks som är den här snälla schysta eh, amerikanska hjälten liksom everyman så det, det är det som blir kul när det blir så Jag långt ifrån förra veckan, förra veckan. ja ja när han var president John när han uh, tv shop varianten. Jättekul. Nej, men de, och, och sen de som är otroliga proffs. Så där kan jag ändå hålla med om att Steve Martin är det. Det är roligt att se de här som verkligen inte man inte blir nervös för på något mm. sätt. Ehm, mm. Så att, för mig, de som inte är regelrätta komiker, ser jag fram emot. Men inte musikmänniskorna väl? Som Britney Spears och sådana här. Ty ser du fram emot det? Ja, Britney Spears är en sån pinsam popkulturell fenomen. Så att det är roligt i katastrofbemärkelsen. Jag måste bara komma tillbaka till Britney Spears för att, så att vi inte pratar om enheten mm. Men hur har det varit? Har folk verkligen inte sagt att hon är gravid? Jo, för det har gått massa ja. rykten om det. Men hon, ja, men har men hon aldrig såg ju bli... så otroligt gravid. Ja, ja. Hon har inte bekräftat det. Nej, men det behöver hon bekräfta det? Hon ser ut som att hon är i ja, femte månaden. Hon, hon behöver det. <laughs> okay. ja, hon är nog med. Och what's with the gum? frågar jag. Att alltså hon alltid ska tugga ett tugg... Nej, nej, nej, nej. Alltså Det var jättejobbigt att titta på det. Jag tyckte det var skämskuddarna i lätummefekt. Okej, jag har ingen säg till nästa punkt här. En liten avrundning. Och där tycker jag att... Kan inte du hålla en liten, ett litet tal till West? <laughs> ja, men då måste vi ha musik som ah. spelar i bakgrunden också när reser med upp och hur går, hur går vignettmusiken? Nej, jag jag inte kan, sjunga. Sjunga. Nej. Okay. kan du inte sjunga någon musik. Jag får inte ens sjunga amerikanska nationalzongen i ja, bakgrunden. Nej, men det är inte amerikanska nationalzongen. Nej, men jag tänkte ens. Kan jag göra det, legally? Ja. <laughs> <laughs> <laughs> Okej, okay, jag kan bara göra lite trumpet. Okej, sluta med det. Nej, okay. jag blir, jag blir <laughs> det är säkert någon som äger den takten. Ah. Ja okej, okay, då ska vi se. Ja, nu kommer det här ju på söndag och var sista avsnittet av West Wing någonsin. Och vad ska vi se om det då? Det är väl för jävla skönt. <laughs> Men det, jag har faktiskt fått ut någonting av den här senaste säsongen ändå. För det har varit ytterligare en gång som man fått se hur valkampanjen går till. Och jag gillar ju den här typen av PR-upplägg och hur de måste liksom den ena... Och det är så tydlig konflikt också. Det är inte så när man gör PR på riktigt. Då har man inte den tydliga motståndaren som man faktiskt har när man gör valkampanj. Så då får man liksom hela tiden se den här reaktionen. Nu gjorde det läget det här och då svarar mm -hmm. de på det här sättet. När man har så mycket budget. Och det, och det är ju inte helt taget i luften heller. Ja, men Som jag berättade om Boston Legal nu som pratade om Global Gag Act. Order. Eller vad det heter. Ja. Global Gag Rule. Mm. Som sen visar sig vara någonting som finns på riktigt. Som man faktiskt bör veta någonting om. Mm. På samma sätt så tycker jag att West Wing har ju fyllt den rollen. Men det är klart att när de började så var det ju Clinton som satt i Vita huset. Mm. Så att då fanns det ju en helt annan agenda med West Wing än vad det har gjort nu. De har ju haft det väldigt svårt tycker jag sen det blev republikaner. Mm. För då kan man liksom inte göra den här parallellen till verkliga världen på samma sätt. Mm. För det var så, äh, verkligen, världen blev så otroligt annorlunda mot hur liberala West Wing-världen ser mm. ut. Mm. Nu är det en latinopresident. president. Ja. trevligt. <laughs> Men jag läste i morse att det var ju lite synd. att de det har ju verkligen det avslutas verkligen på ett tråkigt sätt och NBC hade egentligen tänkt satsa på en liksom special som skulle gå innan avslutet mm. med massa liksom intervjuer och sådär. Nu struntar de i det och visar piloten. Ja, jag hörde det också. Och det känns ju verkligen som att de struntar. Det det jo, men jag menar en ju... serie som har varit liksom, första säsongerna var ju liksom helt revolutionerande Emmys från alla håll och kanter. Mm nu liksom så eh äh, vi skiter den så jag göra en Riktigt retrospektiv, falskt. ja det känns tråkigt ja. tycker jag jo, men det är länge. att de inte kan avsluta sina program när de ska, när de ska. ska dö, tydligen ja. så gjorde Mary Tyler Moore det en gång i tiden <laughs> men hörde, läste jag någon som sa, men ja. jag såg aldrig den särskilt mycket så att jag vet inte hur det var, men man, man vill lämnas men genom man att måste... vilja ha mer inte genom att man hatar den man måste ju mjölka programmen idag det är, ju, det är ju bara HBO som kan lägga ner program. Fast då brukar det ju vara kreatören å andra sidan som envisas med att inte lägga ner programmen. Mm. Så att, jag vet inte hur det där skulle gå till. Det måste vara en exekutiv producer som, som inte vill tjäna mer pengar. Mm. Och det kommer vi aldrig att se. Så att jag tror alltid vi kommer att få se ett par säsonger extra. En eller ett par säsonger extra. För det är, det är ju aldrig så heller som det är med piloten att man faktiskt lägger ner. Mitt i någonting bara för att det börjar bli dåligt. Mm. Mm. Okej, okay, hej då till härliga Westwing. Mm. Även om det är lite avslut. Och bara snabbt nästa vecka, vad ska vi titta på? Jag kommer att titta på sista avsnittet av Invasion, för det kanske inte ens blir någon ny säsong. Av det. Mm. det är lite grann en guilty pleasure som jag har haft den här mm. tiden. Will and Grace, sista dubbelavsnittet. Kommer jag titta på. Scrubs, också mm. dubbelavsnitt. De två kommer jag att titta på. Mm. Och sen så tänkte jag börja prova redan nu för att eh, den 24 maj så börjar ju eh, X-Men på B.U. Yes! Så det ser jag fram emot. Mm. Jag ser fram emot det redan nu så jag tänkte börja med det redan nu. Jag förstår. Jag ser fram emot mycket i juni också i tv-mässigt men det är kanske är lite tidigt att prata om det nu. Där tänkte jag säga någonting annat också att eh, den 24 maj mm. eh, som är datumet när x går upp i Sverige är två dagar före den går upp i USA. Aha. Inte det är väldigt ovanligt? Verkligen, vad kul! Ja, så att vi kommer kunna kommentera den innan de kan kommentera den ur saken. Förutom att jag kommer att ha bortrest. <laughs> ah, det var tråkigt. Det var tråkigt. Ha, har du någonting du ser fram emot? Eh, jag ser fram emot dem, eller fram emot, men jag kommer titta på Will and Grace och Scrubs avslut Och sen börjar ju flera av de andra serierna följa. Det är ju näst sista veckan. American Idol är otroligt spännande just nu. Mm. Eh, det är bara tre kvar. Har de lagt ner American Inventor än? Nej, sista avsnittet gick igår. Okej. Okay. Eh, house, Sopranos och allt sånt där som lider mot sitt slut där omkring 24 maj också. Är det något vi vill att våra lyssnare ska kommentera speciellt den här veckan? Mm, kommentera allt. Kommentera <laughs> vad ni tycker om trubadurer. Ja, det är bra. Om ni har fler trubadur-exempel så kan som vi ta Som ni gillar om. eller inte gillar. Mm, kommentera lite grann den nya säsongen för hösten. Vad ni ser fram emot. Om ni har några nya, mm, som ni har hört, några spanningar och... Eh, vad vi vill, ni vill att vi ska prata om, också kul. Ja, så att Eller vet, inte prata om. Om ni har någonting som ni vill höra just oss prata om. Annars kan ni blogga det någon annanstans. Precis. Men annars bloggar ni det på vaccin.com V-O-C-C-I-N-E. man stavar kom. Nej. Nej, det behöver inte göra. Det inte punkt heller. <laughs> inte Skriv in där. Hej då! Hej hej!